Пральну машину витягнуто на подвір'я. В бочці чекає вода на полоскання. Здавалося б, чоловік був без зазобринки, ніби гумова лялька, бо тільки сварка з ним могла б зруйнувати намислене. Тоді броня могла б покинути все на так. Кілька разів це траплялося. Розгардіяж у хаті, в воду, що майже нагрілася, крикнувши в його остогидло-мирну пику і в ті незворушно погідні, дурнуваті на її визначення очі, що вона не служниця і не рабиня. Тоді двері грюкнуть так, що зі стелі посиплиться тонкими пластівцями глина. Вона б наступила на такого пластівця, а ще й розтерла б. Відтак подалася до когось із приятелюк може до Людки, а може до Гальки, звільнена і задоволена. Хоча б смола в її нутрі не переставала кипіти, вона та смола, тобто обурення, була б вилята перед приятелькою. Ну, звісно, приятелька подбала б учинити те саме. Принаймні Галька, бо її чоловік, тобто Олексій, Колись, як ще не вийшла за нього, вдавав із себе такого роботящого, ну прямо таки бджілку. А коли за нього вийшла, то виявилося, що це не бджілка, а трутень, ледацюга з ледацюг. Те і все, так і так, був би то чудовий дует. Аж просвітліли б обоя от такого погідного співу. І відчули, що світ навколо ще можна терпіти, що смола внутрі чи википіла, чи вилилася. А чортяка, народжений із тієї смули, перейшов у дим, не залишивши й чорної калюжі. Як це буває, коли чортяки переходять у дим. І в серце одній і другій а вліз би малий, жартівливий, з кудлатою гривкою потлань, і бринкнув би пальцем по їхній сердечній струні раз і другий, і це отямило б їх, примусивши згадати, що в хаті кожної залишився неймовірний нелад. Відтак розтерли б і до власних чоловіків, котрі в цей час опечалено зійшлися б коло дощатого столу, поставленого біля кількох дерев, і зосереджено сопли б над шаховою дошкою, врядигоди годи покрикуючи або чухаючи карки, коли робили непростими помилки. І це тривало б доти, поки не покликали б їх умирені жінки. А що часу для власного умирення мали зажити немало, то чоловікам не жаль було б покидати гру. Окрім того, у нібито сердитих ще окликах почали б щось таке, що дало б їм солодку сподіванку на прийдешній вечір. А вечори й приходять до людей, аби нести їм мир. Тоді й приходить у доми, принаймні декотрі, на околицю Злагода. І Льонька, а може й Олексій, зосереджено спогадають, що світ цей крутиться так, як належить, а зовсім не навпаки. У цьому місці, дивлячись кіно, що його крутив апарат дня, Льонька відчував стуму. Саме ту стуму, чи жаль, що мусив її гасити, заливаючи серце, ніби жале холодом. Але хоч яка мала та стума, нелегко її з душі прогнати. Краєвид перед очима лежав знайомий, рідний. Кожна дрібничка, дому, знайома і рідна. Адже саме тут укладалися в певну систему первні його буття. Відтак, і повітря пахне, як може пахнути лише домівка. Адже все тут знає. Адже це його забіч, тобто місце, куди може повернутися втомлений після роботи. Це й розтоплювало його, і м'якшало. В таку мить навіть очі воложили. Але кіно, витворене уявою, не було докручене. Добре знав, адже сам його пережив та й не вперше прокручував, що далі все має розпастися і поламатися, як картковий дімець, що ззаду за спиною тільки скалки, уламки колишнього світу.